tardes, señoras e señores, aquí desde Radio Samboy, desde o programa Galegos Novais, Y estamos en Radio Samboy 89.4 de FM e vamos que temos tamén uns enderezos como é o blog que é galegosnovais punto blog o correo electrónico que é, é galegosnovais arroba e tamén nos podedes seguir a través do Facebook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 Bueno, pues, Julio, ya tenemos a otro lado del fío telefónico uh -huh. o nuestro amigo Andrés Montes. Vale. Y en que nos van a deleitar dentro de poco, dentro de... Un día 10. De... Un día 10 de... van a deleitar, pues, con mucha música. Vamos a por lo que vejo, va a ser una noche en fin. Una noche chea de más, chea de emociones, de muchas cosas. Pero... Vamos a falar con Andrés que é o que é o líder, que, eu, líder. de Gintoní. <ríe> Extamente. Bueno pois pues, moi boas tardes, Andrés. Hola moi boas tardes que tal ¿Cómo estamos Boa buenas tarde Benvi, <ríe> metísima gracias por atendernos Andrés.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 eso intentamos cada noite decir, eu sempre digo que o máis importante é que o público se faga partícipe do que nós facemos encima do, do escenario e uh -huh. eso é un pouco o, o traballo que intentamos levar a cabo cada noite sí, Bueno eres... moi solicitados ultimamente porque <risas> sí. acabo de vervos nas redes que estiveste despor Berín pero tamén eh, parece ser que um, mañan mesmo me parece que estaredes en Lugo e despois en Lase non? Sí, ahí, ahí estamos. Bueno, mañana, mañana tenemos un doblete, además, que estamos en un evento privado en Vigo o mediodía. En Vigo nos vamos para Círculo de las Artes de Lugo y de Lugo nos vamos para el o sábado. ¡Ostras! Claro. Sí, señor. Bueno, eh, yo, yo, yo, yo, yo sábado, un día 10, aquí, ¿no? Sí. O, es decir, o, o viernes 9 estamos en Sarria. ¡Chapes! Oh. Yo, yo sábado estamos en Cornellá que para nos ser un auténtico placer estar aí para, para nos ter unha banda de, de, de Sober concretamente ¿Eh? un, un, un grupo musical de Sober aquí en, en Cataluña pues, é un, los, en, dos, un dos, Sabiñaos somos Sabiñaos Sabiñaos sí. ah, sí. Sabiñaos sí. bueno, Sober e Cairón están, sí. están perdidos Están desde no, no, está a Ribeira sí. Sacra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 e que naceu faidezanos, mm. eh, estamos este ano precisamente eh, levando a, no, a nosa xida décimo aniversario e uh -huh. que por bueno eh, intentamos cada noite pos, levar un pouquinho da banda sonora da nosa vida mm. intentamos tamén eh, cada noite que a xente, que o público que veña que pase un, un bon rato eu sempre digo que cando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 Por eso se di que cando eh, os dintones suben o estereo, a xente ferve. Ah, <risa> no bueno, que, que, de onde ven o nome? Ese pues, dintones? É, é curioso, sempre digo, que nin ni o nome lle puxamos grupo, o grupo. <risas> o no grupo naceu, como a maior parte das cousas importantes na vida, naceu no de casualidade. Eh, nos xuntamos eh, catro amigos para a ser patojar nunha comida que se que fai a xente nova de Desqueirón uh -huh. durante as festas de eh, nunha carvalleira que temos que a de Desqueirón que é un sitio para impresionante que merece a pena eh, visitar sin duda. Pois nessa carvalleira nós o a xente nova do do do povo facemos eh, os sábados das festas de Desqueirón sempre pois unha, unha comida eh, de de todo o mundo. Uh -huh. E eu fai dez porque eh xa, ah, pois por non nos juntamos e preparamos unhas cancións e o organizador de de de comida que uh -huh. en plaza por pois, nos pronto e eh, como vos chamades e lle ah, pois, a verdade que non temos nombre. Uh -huh. E, e dixo como como Tony, dicilo como batería e sen chamato Tony, e se por voos poñerlle Tonys polo Tony que os gin tonis está moi de moda <risa> Tanto. e así se quedou moi ben, ben. ben Andrés, oh. eh, eh, bueno, pues casualidade o que dices <risa> ti, pero que en realidad eh, non ten nada que ver precisamente con tomar os tonis eh, no, os, os gin tonis pero, pero sí que ten que ver coa música, non? que apreciades é a mader moitísimo, posto que sí. precisamente por eso estades tan solicitados, non? Pois pues a verdad que es decir, non podemos queixarnos le vamos, é o que vos decía desanos y desanos de pues bueno, moito moitos conciertos, mm -hmm. pues pois estamos ese yo creo que este ano vamos a estar rondando sen conciertos Oli. eh en este 2023, coal eh a, a coxe que está funcionando, mm -hmm. es eh, a banda cada vez pues bueno, eh, mm -hmm. extendemos estendemos un pouco máis ás fronteiras e salimos un poquillo máis, pues, bueno, do, do, do, do noso núcleo, empezamos sendo pues, eso, uh -huh. máis unha banda local que tocábamos máis, pues, bueno, si, sí, pues, sí, eh, eh. Escairo, Monforte, Sardebus, pues, pues, por uh -huh. su zona. E uh -huh. agora, pues, bueno, xa Galidez, decir, chegamos a toda Galicia, facemos bastantes cousas por Zamora, por León, a, uh -huh. Uh -huh. Asturias. E agora por empezamos a salir pues, a Castela, estivemos outro día eh, otro listos en Placencia ahora uh -huh. pues, eh, sí, sí. nos vamos para Cataluña estamos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 Sete, hai un sí, eh, Para nos 80 e anos 90 É sí, a sí, época sí. dorada do pop roxo español E, eh. bueno, vamos aí a, a facer un pouco de, <risas> de, de festiña. Intentamos sempre que pues, bueno, que o público participe Que cante, eh, que claro. que baile e que, e que se vai, eu sempre digo que o máis importante para nós É que a xente dispor de dedicarnos dúas horas Que é o que dura o noso concerto uh -huh chegue chega a casa e pense que mereceu a pena por pois eso, a dedicarnos uh -huh. dúas dúas horas do seu tempo. Exactamente, sí, señor. Fantástico. Bueno, eh, eh, a verdade é que experiencia musical ten derruitísima, pero tamén algunha anécdota que outra que non no escenario. Exactamente. seguro que pode existir. E eh, eh, eh, yo mellor nalguna ocasión tamén convidades algún músico para que vos pues, acompañe, non? Sí, a verdade que bueno, normalmente eh a xente, a xente que pasou, por exemplo, Manolo Carrera, que foi o primeiro saxofonista uh -huh. que tivemos en Ginton e Manolo Carrera sempre que sempre que que pode se acerca aos nosos concertos e sí. sempre que ven, evidentemente vosten pues, en un espazo, tenen uh -huh. un sitio no no escenario.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 tal cual a canción original, vamos. Claro, claro. no non, eu dicía o efeito disso, porque o mellor, nalgún ocasión, pues, alguén diría, ah, podería cantar con vosotros, ou poder eh. entonces, nal, posiblemente, máis dunha ocasión, seguro, que sí. alguén se chegou a vosotros para decir, a ver se si podo facer un dúo contigo. Sí, <risa> a, a verdad que sí, bueno, é máis... Digo por anécdota, momento, sí, non? De, sí, en, sí, En algún momento, si sí, fixemos algún concierto, uh -huh. si especial, convidamos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 claro sí, o, no, edificio, sí, que claro claro eh, tenía te, te, te, te, te que haber precisamente un, una, una, una previa para poder llevar adiante precisamente ese, ese trabajo de, de, de convite no ensayar unqui antes eh, comprobar que bueno que no es lo mismo que tocar en una banda e, e acoplar un, un instrumento sin necesidad de, de, de música especial ¿no? uh -huh. entonces eh, sí, sí, claro é diferente, claro. Mm. No ya no, eu, eu e, preguntaba isto como se si algun anécdota que, que, que se saca de, de, de, de... Eu queriía preguntarlles no, si é verdade. normal. Eu queria preguntarlle se si é verdade que os músicos ligan moito. Ah, tamén. <risa> <risa> ah, eso, eso é un mito, por supuesto. Claro. Este, o, o, sabes que pasa, se eu sempre digo que nós, no, sobre todo, pues, bueno, no, no formato actual de de Gittonis, Eh, pues somos un, un grupo profesional, decir, mm -hmm. eh, eh, entonces a verda que moitas eh, bo, veces non temos nin tempo decir, <risas> vos, o que vos contaba por do fin de semana eh, O fin de semana próximo que estamos tocando en Sarria sí. o o sábado por, o mediodía volamos a, a, Barcelona, a Barcelona vamos a che chegar Justinho. a montar sí, sí, sí. pues, facer prueba de sonido iremos a darnos unha auga hotel sí, ya está eh, concierto dispor de iso O que máis nos vai apetecer a todos é meternos na cama, claro. descansar, descansar, si, sí, desde logo. Un descanso, <ríe> por supuesto, por supuesto, eh, vamos a estar eh, ou acabar o concerto, nós no sempre mm -hmm. nos baixamos o acabar o concerto a saludar a, a todo a toda a mm xente -hmm. que queira vir a saludarnos e mm -hmm. como además, por bueno, eh o Saviñao é toda toda zona de Lugo mm -hmm. val de Lemos, hay mucha gente uh -huh. de, de, de esa zona por ahí claro. por pues, bueno Será un placer, pois, vernos, eh, Uite, por vernos... Hombre, ali estaremos. E darnos un abrazo. Desde, y, desde na, logo. Fazer unha facer unhas fotos por recupero. Pois pues, ¿eh? pues vades a, a pasalo extraordinariamente, sí, sí. porque aquí, a, bueno, son moi moi ben recibidas todos os galegos uh -huh. que se chegan aquí. e eh, Se si veñen directamente de Galicia, e máis ainda. Vai. Lóxicamente, para nós é unha honra e un orgullo ter aquí eh, músicos galegos que, que, que ademais representan nos, pois... Pues, erventamente porque se non non se contrataban. e a verdade é que a Asociación Rosalía de Castro henchese de orgullo e de satisfacción sí. traendo a todas estas senhoras. O ano pasado tiben unha sorte de vir precisamente a orquesta esa famosa que espectacular, que... Es panorama, sí, es un... es panorama. Sí, Para, para nós tamén é un, un placer por pues eso que eh con Costa Dorada que son fierson amigos y uh -huh. compañeros de, sí, sí. De, de, de Galicia sí, sí. y que e que por pues, bueno, decir, eh, siempre é unha gozada pois pues, eh, compartir encontrarte con, con compañeros de, de profesión cos sí, pues, sí. que podes ter unha relación eh, maravillosa e encontrarnos por pues, eh, pues, en Cataluña pois pues, para nos vai a ser todavía máis, máis especial Grandes músicos que sodes, precisamente por eso vos elixen esta nosa asociación galega que cada ano, sí. pois eso aproveitando a festa de, a festa galega de Can Mercadé que dura tres días, de sábado e sí. domingo ven resábado e domingo xa veredes que a, a aceptación vai a ser extraordinaria ao mesmo tempo, e o público que, que se achega ali sí. eh, Can Mercadé semella unha carballera galega Eh, sí Sí, sí. que guay sí, pues ¿sí? la verdad que estamos apuntándonos calendarios 10 que nos faltan <risa> para, para aterrizar ahí y sí. para poder elevarnos pues eso a a nosa música e a nosa forma de, de entender o que é un escenario. Pois xa verás como aquilo que aquilo como unha unha verdadeira carvalleira. Si sí, con, la, con non ten carballos, pero ten outro tipo de árbores. Si sí, si, sí, gusto de Rosalía ao Carón e eh, eh, eh. unha pequena lagoa aí, bueno, sí. xa veredes, vades, vades a ser moi Asto, astos patos van a cantar. Moi ben recibido, que de verdad. Ben. Ostra, pues será un placer y si vos no vais a estar por allí será un placer. Pues, oh, hombre, tanto que estaremos. La, la darvos unha aperta, e e e en persoas. <risas> Exactamente, pues non tanto por pues Andrés, agradecémosche moitísimo minutos Gracias. que nos dedicase e que mmm, desexámosche que seguro que terédedes moitísimo éxito e moita sorte neses, nese, nese nese décimo aniversario do que estades mm -hmm. disfrutando, pois pues eso, no, nos grandes concertos que estades a, a ofrecer. De sí. verdade que para nós vai ser un placer eh. e unha honra tervos así. E o abrazo que lo garantizado, seguro sí, que andades sí, sí. de, sí, de verdad, moitísimo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 no voso programa, na no vosa vale. radio e facernos sentir moito máis partícipes desa de festa que estamos pues, segurísimos que vai ser inesquecible para nós. E tanto que sí. Pois pois Andrés Agradecemento... eh, foi un, un prazer grandísimo. Agradecemento mutuo que de verdade que vades a disfrutar e nós tamén con vosotros, de verdade Unha aperta grande. Pois, moitísimas, moitísimas gracias, unha aperta e nos vemos o día de Vale, al... Andrés, hasta más vernos. Un aperta, gracias. Cada divendres de 6 a 7 de la tarda Escolta charada Al programa de cinema De Ràdio Samboy Bueno, Xulio, xa temos o noso correspondente alá da capital da Ribeira Sacra, o noso Xosé Manuel. Nese apartado de quenxe preguntou? Muy ben. Eh, vamos dalle boas tardes. Boas tardes, Xosé Manuel. Hola, boas tardes. Boa tarde, benvido. Moitísimas gracias por <ríe> entendernos. Eh, un un pouquiño de lecer eh, eh, de descanso agora... Mm, que te facilitamos gracias a a túa colaboración Eso. que semanal, non? Descanso, eu este chamolle traballo. Vaya, home. Va, eu pensaba que era un, un pouco <risa> una cierta afición por, por la por la comunicación era la más, pero Oye, trabajo... Tengo tiempo. Yeah. Bueno, <risa> bueno, vale, vale, vale. Eh... Improviso justo. Vale, eh, vale. Que no voy a negar que yo pero... <risa> pero tamén ten preparación eh? tamén, tamén. Bueno, nosotros, nosotros por eso agradecemos exactamente aparte de agradecer tamén, che, tamén te felicitamos porque non somente es traballo na comunicación sino noutros, noutros aspectos como por, no, por no, no, no teu traballo es especial de manager producciones no que ademais hai que destacar que xa levas anos sí. impartindo o curso básico de propiedade intelectual non sí. décima edición de sanos, así como que non quera cousa exactamente, como aquello que dices en extensión boa, no? universitaria de... algo sei, algo sei en extensión universitaria habla de Monforte de Lemos Noraboa parabéns parabénse moitas felicitacións pois pues moitas grazas de aquí verdade... estamos preparando xa quedame once días Bueno. Para empezalo E despois tamén coordinas outras cousas Como por exemplo A eh, máis recordoume de dicirlo E eh, teño que dicirlo aquí en Antena Porque resulta que o noso programa Reemítese mañán Ás tres da tarde en Radio Fne. E en Fne parece ser que Teste te pro proposto A actuación dun tal Tito Robert Non? Correcto, cando se reemite? Mañán ás tres da tarde Mañán ás tres da tarde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 xa podes entender o porqué deste uh -huh. traballo audiovisual. Uh -huh. eh, sabedes que o pobre, eh, o queridísimo, queridísimo en galiza que pa Junquera, uh -huh. que tan enamorado tamén estaba da nosa cultura, da nosa tradición uh -huh. popular, deu un hito xa polo 2018. Sí, sí, sí. Eh, Cato anos despois, este pasado 22, pois pues, eh, estreábase ese documental coincidindo con a súa primeira aparición pública. Uh -huh. Neste traballo, din que se repasa un pouco a súa carreira discográfica e contrapónse un pouco antes e o despois do, do Itus. Uh -huh. sí. Entón é un orgullo telo por estas terras, telo en Hortigueira, e telo en Hortigueira, pois non moi longe, un pouco uh -huh. antes do Festival Internacional do Mundo Celta, que será sí. o 9 eh, o 16 de xullo. Uh -huh. uh -huh. O sea que, bueno, a verdade é que, que non quede que non lle quere a que pa funquera. Pois que non valora o talento que, que, que ten ese home, sí. todo o que fixo por unir as tradicións, neste caso vasca e galega e outras, non? Claro, sí, sí. sí, pois eu te dicche que eh, anunciar e eh, dicir eh, que precisamente xa estuvo no Hotel Bella Fisterra, que che recomendo visitar se, se podes, precisamente porque ah, sí, estuvo, estivo sí. estivo alí presentando ese traballo que eh, que foi unha delicia ademais estiveron ali moitísimos uh -huh. artistas, compañeros e amigos del uh, uh, hai pouquinho tempo estiveron ali presentando bueno, pues nada, este, este trabalho sí, sí, sí. eu vino llegué eh, a hablar con él, tenía algún trabajo asignado por él, uh -huh. eh, cuando veo uno aquí, perto de Monforto, en Sabiñao, uh -huh. eh, coincidió con Emilio Rúa, imagínate quedó claro, sí. claro, quedó <ríe> dos talentos, tocaron después un rapacín salí que os mandó tocar con él, sí, acompañados, sí. Sí. bueno, fue fue algo, una maravilla, una maravilla, Augusto creo que vamos del día, a comentar, de lujo delullo un, un grande artista unha persoa que mágua que mágua odritos cousas sí. que un quase que un non conta Xe eta Pois, pois xe digo, eh no estivemos falando precisamente con Pepe Formoso que por certo convidounos a ir ali. A, bueno, a, a estamos mas que Fisterra, convidados. Que se si en algunha ocasión te acaba ten ten o vela Fisterra e o vela Muxía. O sea, que se si en algunha ocasión tens oportunidade de achegarte que a Costa da Morte, pois pues, eh, sí. seguro que estás dándote a coñecer como corresponsal noso, pois pues, estarás moi ben atendido.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 que é bueno, unha cita obrigada para gente xente do seu talento uh -huh. eh, que ten tanto que ver co, uh -huh. co, con, con a tradición celtas pois é o que investigou, é o que posicionou uh -huh. que o claro colaborou eh, tal, pois, bueno, mira tamén é un pouco simbolismo tamén de de ir aí antes do festival Está ben, está ben unha cuxa fantástica, sí Que máis gusta? Mes teño por aquí, a ver teño un tamén eh, no que eh, valoro apreso que me gusta en definitiva o talento galego okay. hai que barrer para casa evidentemente non, non, claro. outro titulado Galicia Confidencial que di textual o estudo internacional sobre o cancro de mama a catro hospitais galegos eh, o, complexo eh, Coruña, o, CHUAC, o complexo hospitalario universitario da Coruña, CHUAC o complexo hospitalario universitario de Vigo o CHUBI o Centro Oncológico de Galicia José Antonio Quiroga de Piñeiro e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 O sea, que me congratula, que me gusta que bueno, que o talento galego neste caso, pois pues, os subscriptais galegos participen neste estudo que que bueno que pretende erradicar facer fronte eh, o cancro de mama neste caso. Uma unha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 e mete o medo no corpo de que estes eh, ataques de, de hackers poden chegar a este, este punto bueno, eh, dito... segundo fontes municipais hmm. eh, a, din que o problema ainda tardará eh, días en solucionarse pero van a proceder a adiantar eses soldos eh, cos eh, as funcionarias perxudicadas contactaron tamén co Centro Nacional de Inteligencia co o CNI e denunciaron o caso Antagardo Civil, como se fai nestes casos. Oh, claro. Pero bueno, cousas uh -huh. que mete medo, mira, que parece que lle toca sempre aos demais, e un día se descuidas ou non estás ben preparado eh, en, en ciberseguridade, pois pues que <risas> levas, sí. levas o susto. Sí sí aquí xa pasó precisamente no, no, no clínico de Barcelona, que tí sí. un, un uh -huh. grande problema, parecese. Eh... es cierto también, que fue el año pasado ¿no? No, no, sí, con historiales fue a principios de año a principios de año un problema grandísimo, pero bueno a Coido que hai xente ben preparada que son capaces de, de, de non sei, solventar os problemas ese, ese, ese, que exixíanlle nada menos que un rescate non no, no, no, sí, sí, te non sí. no lo pierdo eu vou ir a falar de que pedían rescate a todo 4 millóns de euros pedían sí, sí, sí. madre mía bueno. caray, caray. mangantes hai por todos os sitos <risas> o galla que eso non se no, no, no, no, non prolifere polo menos eh, exactamente Que a verdade é que mete un pouco de, de medo, non? Si, sí, si, sí, si, sí. si. Sí, sí. Bueno, bueno outro desgústame logo. Si. Sí. Eh, desgústame eh, como se complicou a, a vida o Celta de Vigo, eh? <risa> o titular de nos diarios en este caso, eh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 Caray, pues más de la mitad, de lo contó. O sea, que el asunto va a ir mal. Bueno, pero... Esta, esta cosa... Mmm, bueno, pues... Que se si non... Eso é como, como, como, como traballo, non? É dicir, se si non se eh, amañaron as cousas nun tempo, agora non se pode é eh, eh, con co máis votacións. Igual. Sí. <ríe> De, mirado claro. que votades que despois non me pidades milagros. Exactamente. Claro, claro, claro. <ríe> yo, mismo, yo mismo lle paso o Celta, si. Sí. Mirado que traballades porque despois non me pidades milagros. Exactamente, exactamente. Bueno, o gaia que, que, que teñamos sorte, e eh, como mínimo, teñamos o, un, un equipo de, de, primer, de, de, de, de fútbol en primera división. A ver se é verdade, a ver se é verdade. Pois pues nada. Vale. Bueno, Vamos, seguimos. Entón. Rematamos co apartado de Gústame, desgústame. Mm. Eh, imos agora co co anotación da libertinha pequena. Muy sí, ben, sí. estupendo Parece, vos Si, sí, señor Claro, claro, claro. Pois pues a ver, teño por aquí alguna cousinha, alguna cousinha. Uh -huh. Uh -huh. Eh, Outro día fixo me graza Unha expresión Ou unha sentencia destas Así moi retranqueira uh -huh. Que Nun eu. Eh, nos traballos comunitarios convidáronme uh -huh. eh, un sábado pola mañá a ir a unha aldea daquí da zona de Quiroga eh, bueno a ir a xudar a traballar a limpar a aldea ou pouco despues convidámonos os veciños a unha a, a, a un piscolapis o xantar, non? sí, sí, e, sí que sí, sí. outros que vñamos a, a xudar a botar unha man a limpar eh, que desbrozar un pouco decoller eh, eh, lixo e eh, tal un pouco así tamén Una, una, un traballo sim, simbólico de axuda comunitaria uh -huh. Despois agora hora de, de, de xantar pois pues, viñan viñeron a unhas persoas pero viñeron solo a hora de xantar É ¿no? uh -huh. un, un soltoulle con moi tarretranca uh -huh. grazas por vir uh -huh. e que volebo demo que volebo demo